That just have to die me. Tak pojď ty smrde, čekuj si ten nebýt, se spát, ale rovnou strachy blít Sní tvoje koule necháme ve spíši Děda Bíš se k ním tutově večer připlíží Na příži dohlíží, na všechny zamříží. S náma přišla hibopová apokalypsa Na rituálnímu obřadu necháme zabý psa Spirituální písně budeme ti přitom hrát Choráli a náli budeme na tebe srát při obřadu zkazatele nesmí chybět máty, Svěcenou vodu a mrtku budou stříkat tate. Děda by už bohužel není mezi námi, Jeho odry jsou z Archandela vysílány, Pekle u sektiké své uše plnej zlostí, Bruska pohrabá, pohrabáče už jsou minulostí. Každej černý čurák v se ukazuje šejny, My v kartelu se zase chlubíme svými lejny, Každý černý čurák má v klipu pětset podelek, My v kartelu jsme bábám ukradli 20 kabelek. DĚDA, DĚDA, děda, děda Nahrávací studio má každá negerská pička Nám kludu postačí jsi čtyřka a mají tyčka. Je tu už půl roku co tu děda není s námi Nemyslíte si, že po ním zbyly jenom krámy Dědovo dědictví bylo v pohodě ta věc jsme museli najít po v záchodě Bitvovi připadlá mučící komnatá. Bylo tam víc krve než ketchupu u Příručka pro kata a zas připadla hrobkovi Konkurenční repeři mi lížou důle kakaovi Podle dědovi by jsme udělali tři vraždy Jsme daleko morbidnější než šesalma mraždy Každý kdo si naše CD jednou najede Garantuju vám, že pak doma mrtvolivo jede Kokuci Postolkaviče a Kennyho Vesta Nejmín půlka zesta, má do DJ je těsa. V procese největší usák a největší hasl Doma mám víc děvek než měl primátor kasl. Nemyslíte si, že židé odpočívá v pokoji, tak někde dole mrdá jako na hnoj. Rovká fitva je vnuce, připravte se na svojí exekuce. Yeah.